Видяхме звездата. 17-та лекция от учителя. Неделни беседи. Девети том. 8 февруари 1925 г. Чете надка Иванова. И казваха: Къде е, що се е родил цар Юдейски? защото звездата му видяхме на изток, и дойдохме да му се поклоним. Евангелие на Матей Втора глава Втори стих Звездите се отличават по своята светлина. Онези, които проучват небесните тела, са ги класифицирали на степени — първостепенни, Второстепенни, Третостепенни и Многостепенни. Всяка звезда се отличава по своя блясък. Тя е символ в човешкия език. Какво ни интересува, ако виждаме една звезда на грамадно разстояние от нас? Тъй отдалечена. Ние виждаме само една малка светлинка от нея. Или пък какво може да е интересувала тази звезда мъдреците на изток, които са я видели и са отишли да се научат на изкуството, как да се ръководят от нея в живота си? Какво нещо е светлината? Светлината е носителка на великото в божествения свят, проявленията на разумния живот. Се отличават всякога с появяване на светлина, и тогава ние различаваме степента на разумния живот по степента на светлината. Колкото по-ярка, по-мека е светлината, която прониква, осветява и осмисли живота ни, толкова повече тя е носителка на една по-висша интелигентност. В това отношение, окултната наука се отличава от официалната по това, че твърди, че светлината проистича от живота. Разумният живот ражда светлината. Следователно, от това гледище, всичката светлина, която съществува в пространството, показва, че в природата. Съществува разумност. Степента на културата, до която е достигнала съвременната наука, показва, че тя още не е могла с очите си да види по-хубави, по-светли звезди от тия, които днес е видяла и проучила. Тя още не вижда тия звезди, които могат да видят висшите. Разумните същества в света. Вие може да възразите на това, може да откажете съществуването на такива светли, хубави звезди. Добре, ще ви попитам. нема мислите, че мравките ще видят с очите си от звезди, които ние виждаме. Тази светлина на звездите е непонятна за техните очи. Те ни могат дори да си представят една такава висока философия, една такава висока култура, според която да познават и да виждат звездите и тяхната светлина. Даже и за нас трябва да се яви някакъв Айнштайн, който да ни доказва някаква нова теория. А именно, че съществуват особени звезди. Всеки ще каже, къде са те, и да ги видим. За да можем да видим нещата, трябва да се поставим в известно положение. Ако искаш да видиш слънцето в неговото величествено изгряване, трябва да се качиш на висок планински връх. И оттам да го наблюдаваш, ако си в някоя долина, няма да го видиш, а ако си в някой затвор, съвсем няма да го видиш. Това доказателство ли е, че слънцето не е изгряло? Следователно, с явяването на тази звезда на изток, мъдреците са определили че е дошло някое разумно същество в света, че е дошъл някой посланник от невидимия свят. Онези, които ни разбират този закон, казват, къде е това същество, което се е родило. Разумните същества не се раждат на земята, те се раждат някъде далеч. Някои питат. Къде се раждат тогава? В друг свят, за който хората даже и понятие нямат. Ние, разумните хора, няма за какво да спорим. Това са научни, математически данни. Всеки, който има това знание, ще може да се домогне до тази истина. Но само по математически начин не можем да се домогнем. Съвременните хора в това отношение са големи фанатици. Не само учените, но и религиозните не са достигнали до истинското знание. Като кажат, вярвай в Бога, мислят, че знаят всичко. Те са толкова големи профани. Толкова големи невежи. Някои казват, на нас не ни трябва знание. Защо не ни трябва знание? Защото някой казал в свещеното писание, че знанието възгордява, а любовта назидава. Значи, ако знанието възгордява, не ни трябва знание, а ни трябва... Любов. Аз ще ви възразя последния начин. Да допуснем, че любовта е водата, а знанието твърдата почва. Ако я нямаше твърдата почва, какво щяхте да поливате с водата? Какви градинари щяхте да бъдете? Какво щеше да полива вашата любов? Не. Друго е искал да каже апостолът, криво е приведен смисълът на неговите думи, и сега това нещо се учи криво, защото хората обичат да изопачават истината. Те изопачават истината по простата причина, че очите им, като не са приспособени към тази силна светлина. Каквато представлява истината, съзнателно поставят една или друга преграда, за да отслабят действието и върху очите си и да не ги дразни. Ако на хората се каже самата истина, те ще полудеят. Един френски учен казал веднъж: Ако на съвременните парижани Бих казал истината, половината от тях ще полудеят. Това може да ви се вижда чудно. Като казвам, че ще полудеят, не подразбирам полудяване в абсолютния смисъл на думата, че ще си изгубят ума, но ще станат като ударени. Мислите ли, че ако вие приемите в стомаха си... Онова вино, което е стояло в бъчвата цели 20 години, ще можете да ме слушате така, както сега ме слушате. Не, ще има скачане, вдигане на ръце, нагоре, надолу, махане с кърпи, както правят българите. Защо? Българите казват, че като влезе в стомаха. Виното не седяло и спокойно, както когато е в бъчвата. Като влезе в организма, все ще се прояви, значи в виното има известни динамични сили, които се проявяват. Тогава какво заключение може да се извади? Че хората прибързаха справенето на виното. Те започнаха да го правят много рано. А трябваше да чакат още дълго време, трябваше да минат поне още 4000 години, докато дойдат до положение да пият винения сок. Сега, като се напият с вино, стават пияници. Днес имаме въздържателни дружества, в които се проповядва да не се пие вино. Не са виновни хората че се опиват не са готови още за да го използват разумно Унези скрити сили в виното действат по особен начин върху организма и произвеждат този резултат след 4000 години обаче след този дълъг период от време виното ще внесе нещо ново в човешкия живот. Сега мен ме интересува това, че всеки човек си има по една звезда. Това, което радва човека, е неговата звезда. И когато ще се роди дете, майката трябва да знае дали роденото дете ще бъде добро и гениално по неговата звезда. Звездата трябва да предсказва неговото раждане. Ако се яви, това е отлично явление. А ако не се яви, това дете ще бъде един автомат, едно същество без душа. И тъй, всички добри хора се отличават по това, че имат звезди. Първото нещо за един ясновидец, за един човек, в когато е развито шестото чувство, е това, той трябва да вижда звездите на всички хора, били те по-малки или по-големи. Някой път тези звезди седят над главите на хората, някой път пред челата, а някога са големи като слънца. Сега ще кажете, а защо? Ние ни ги виждаме след 4000 години и вие ще ги виждате. Някои от вас ще ги виждат след 4000 години, други след 2000, трети след 1000, четвърти след 500 години. А някои може да ги виждате още тази година. Това е въпрос на време. То нищо не значи. За да се прояви човешката душа, се изисква време, за да се създадат съответни органи в човека, тази материя, която човекът има сега, трябва да се преорганизира. Само така можем да разберем величието на божествения свят. Сега казвам, звездите са... Които внасят новите идеи в нас. Когато една звезда блесне в човешкия ум, човек веднага се изпълва с въудушевление, когато блесне в човешкото сърце, той се изпълва с друго удушевление. Звездите са едни от най-добрите признаци. И тогава апостол Павел казва. Ще се похваля с кръста Христов. Аз пък допълвам. Аз ще се похваля с Христовата звезда. Христос не можа да изнесе този кръст, с който се хваляше апостол Павел. Той падна от тежеста му и трябваше други да му го носят. Тежък е кръстът, а при това много големи почести му се отдават. И ако някой каже нещо против него, веднага всички ще протестират. Но кой от вас не търси помощ за кръста си? Като ви дойде някоя болест, веднага търсите един, двама, трима души, лекари или някои ваши приятели, за да ви носят кръста. Молите баща си, майка си, вашите братя, сестри или някои ваши приятели, да ви освободят от него. Следователно, в моите очи, кръстът е една сила, която работи само в гъстата, с неорганизираната материя. Затова всеки човек, който иска да се бори с материалния свят, трябва да се бори чрез кръста. Ние създадохме този кръст състраданията, които сега имаме, и с това предизвикахме тази божествена сила, да се прояви не като звезда, а като един тъмен кръст. Тъй превърнахме светлата звезда в един тъмен кръст. Когато Христос се роди на земята, ангелите поставиха звездата му на небето. Яви се неговата светлина, и с това искаха да му кажат ‒ така ще внесеш светлина и мир в сърцата на всички хора, да се радват. Еврейските учени, обаче, като видяха тази светлина, казаха на Христа ‒ ние не искаме тази светлина. Затова те му дадоха в ръцете две дървета. И създадоха кръста. Сега разбира се, с това не искам да отрека силата на кръста. Човек може да разбира кръста само чрез закона на търпението. Който няма търпение, никога не може да разбере, какво е кръстът. Значи търпението е основното качество на кръста. Човек, който иска да разбере светлината, трябва да бъде мъдрец. Светлината е сила, вложена в човешката душа. Тази звезда, която се яви на изток, беше жива, не мислете, че беше някое мъртво тяло. Тя представлява сбор от живи същества, слезли със своите факли, за да оповестят. Идването на Христа Следователно, всички светли тела, които виждаме по небето, са живи — те са разумни същества, които изпращат своята светлина. И Слънцето, което изпраща своята светлина е резултат на множество разумни същества, които изпращат своята разумност, в вид на светлина. Не мислете, че това трябва да се доказва. За нас няма две мнения по този въпрос. За нас това е доказано, а съвременната наука може да се го доказва, колкото иска. Да се доказват нещата отново, това може. Един плат, който е мерен един път, може да се мери още сто пъти, но и сто пъти да се мери. Той вече си има една определена дължина и ширина. Следователно, хубавото, великото и мощното в човешкия живот е звездата. Всеки един от вас може да знае дали светлината на неговата звезда се увеличава или потъмнява, защото светлината на тези звезди понякога се увеличава, а понякога... Намалява, понякога тези звезди толкова потъмняват, че стават тъмни, като нашата земя. Нашата земя е паднала звезда, луната също е паднала звезда, Венера, Марс, Юпитер, всички тези едновремешни богове са все паднали звезди в нашата слънчева система. Само слънцето още е запазило своя разумен живот, затова оказва благотворно влияние върху човешкия организъм. Това е една аналогия, но ние трябва да вземем под внимание вътрешният смисъл на тази аналогия. Аз не вземам нейната материална страна. Силата на една свещ не е в материала. Не е в лойта, от която е направена, но в светлината, която излиза от нея. Силата на водата не е в шишето, което я съдържа, но в самата вода. Шишето е само един акумулатор, а водата, която е в него, е важна. Нашата сила не е в тялото ни, но в силите, които се крият в него. Ако разгледате човешкото тяло от чисто физиологическо гледище, ще видите, че то не представлява някаква разумност. Ако отворите мозъка на един човек, какво ще стане? Ще видите, че интелигентността му съвсем ще се изгуби. Като наблюдавате, ще видите, че в този мозък стават известни приливи. И отливи, ако отворите само едно малко отверстие в мозъка на някой човек и му дадете да чете някоя хубава книга, ще забележите, че когато в него започнат да работят тези скрити сили, самият мозък се повдига нагоре-надолу, щом диателността на човешкия мозък започне да отслабва, тия сили се изгубват. Мозъкът отново спада и се скрива като в една коруба. Ето защо Господ е сложил човешкия мозък в такава твърда коруба, за да може да издържа този вътрешен напор. Следователно, онези, които изучават човешките способности, ги изучават по костите на черепа. Това място на коста, където човешкият мозък действа енергично, и изтанява, защото не мислете, че човек приема светлината само през очите си, той я приема и през костите си. Тази част на коста, през която е минавала повече светлина, е по-тънка. И по това може да се познае, дали някой човек е бил по-интелигентен или по-прост, дали е имал любов към ближните си, към Бог, към приятелите си, към дома си, или е нямал. Следователно, историята на един мъртъв човек може да се познае по-добре, отколкото историята на един жив. Всичко това е очертано в човека. Светлината на вашия живот се обославя от интензивността на вашите мисли. Всеки човек в света се познава по светлината на неговия живот. Светлината в разумния божествен свят се различава по своята интензивност. Аз говоря за разумните хора, за разумния живот. Всеки човек. Като влезе в разумния свят, посветлината му се познава, откъде идва и какъв живот живее. Добрият живот е изразен в него, лошият също. Когато вие отидете в духовния свят, тази светлина ще ви посрещне. Светлината е вашето богатство, всичките ви минали животи. И всичките ви бъдещи животи са зависели и ще зависят от светлината на вашата звезда. Тази звезда е съкровището на вашия живот, смисълът на вашия ум, смисълът на вашето сърце. Когато Христос дойде на земята, тази звезда дойде с него. И ако сега рече да дойде втори път, тя пак ще се яви с него, и според изчисленията, които правят учените, този път ще бъде десет пъти по-ярка, отколкото е била преди 2000 години. Ще бъде ярка, но за кого? Само за онези умове, само за унези сърца, които са готови да видят Божественото. В живота ни има неща, които са важни само за разумния човек. Този живот, който ние сега прикарваме, остава ли след нас? Не. А това, което не остава, не е съществено. С какво може да се похвали една воденица, която мели житото? Това жито остава ли в нея? Не. Камъкъти? Постоянно се изтърква, изтърква, докато воденичарят сложи нов. Според тази философия питам, какво печели този камък? Нищо. Той се изхъбява. Е, ако нашите мисли, ако нашите чувства, ако нашата воля се изхъбяват, какво печелим ние? Ако някой човек е станал на сто години и в своята старост няма доблиста да носи своите идеи, няма сила да носи своите убеждения, в какво сиди придобивката на този дълъг живот? И днес хората казват, да живеят младите. Аз казвам, да живеят старите. Хората са изопачили тия неща. Младите няма какво да живеят, старите да живеят. Младите са излезли от старите, защо тогава да останат младите, старите да не живеят? Това е една крива философия. Значи, след като главата е образувала моя корем, моя стомах, да кажа, да живее коремът, стомахът, тялото ми а главата да умре. Не, това не е право. Когато казвате да живеят младите, това не е права философия на живота. Младите се стомахат, коремат, тялото на човека, а старите са главата. Ако оставим света на разположение на младите, те биха го разрушили така както онзи млад кон изпотрошил всички грънци в колата. Един млад кон гледал, как стар кон излиза по един с руца, пълна с грънци. Гледал го, гледал го и най-после му казал. — Слушай, защо слизаш така бавно? — Едва вървиш. — Остави на мен да ги сваля. — Какво ще направиш? — запитал старият кон. Остави на мен, ще видиш... Впрегнал се той в каруцата и с голяма бързина полетял от височината. Бързо свалил гранците долу, но нито едно гърне не останало здраво. Питам тогава, кой се бие в кръчмата? Старите хора или младите? Младите. Много малко стари хора, с побелели коси и бради, ще видите да се бият в кръчмите, все младите се бият. Младите казват, да знаете, ние сме. Да, вие сте, разбира се, аз не засягам младите с цел да ги обидя. Някои казват, да сме млади, под да сме млади. Аз подразбирам да сте материалисти. Материята в нашия организъм трябва да се организира, ние трябва да разбираме великите закони в живота. Младият човек трябва да дойде в положението на разумния човек, и младият и старият трябва да станат разумни, старият, който е бил млад и е станал разумен, е вторият стадий на живота. Онези, които имат бели коси на главата си, ще кажат — «Ние сме стари!» Ако белите косми правиха главите мъдри, тогава всичките волове, които са бели, трябваше да бъдат мъдреци. Казват някои — «Ние сме побелели!» Стари сме, лесно е възражението на тази философия, не е белината, която прави човека мъдър, под думата белина аз разбирам светлината, която излиза от живота. Разумният живот е отражение на вътрешния човек. Човек трябва да бъде благороден в своите прояви а не да говори едно и да разбира друго. Всички вие ще се убедите, че в света има една разумна материя, говоря на ваш язик, която прониква във всички клетки на цялото ни тяло, за която ние даже не подозираме, тя сега ни чака. Около тази разумна материя има друга една разумна сила, която обгръща и двете. Тази разумна материя и тази разумна сила обгръщат външно всички клетки и проникват през всички най-малки частици на нашия организъм. Това още не е достъпно за съвременната наука. Понякога хората казват. Как ще се поправи светът? Невидимият свят може да поправи света, но ако невидимите сили решат да побутнат, да заработят върху съвременните хора, от тях нищо няма да остане. Ще ви кажа защо невидимият свят не иска да сложи в действие мощното, с което разполага, за да поправи света. От съвременно гледище Знаете ли, на какво прилича светът? На пудра, с която някоя съвременна дама се пудри, за да стане по-бяла, по-благородна. Место да се пудри отвътре, тя се пудри отвън. Представете си, че изнеса тази пудра, както е в котийката вън на вятъра. Какво ще остане от нея? Само една котия. Ако пък водата плисне по лицето на тази дама, какво ще стане с пудрата ѝ? Ще се измие. Следователно, от гледището на невидимия свят съвременните хора приличат на пудра. Казвам, пудрата ще се сложи в малко вода, за да стане тесто, от това тесто ще стане едно ново замесване, ще се извърши. Един нов процес в света. В природата такива процеси са ставали много пъти и сега идва такъв велик процес. Спасението на света седи именно в това, да се замеси нещо ново от тази пудра. Тук вземам пудрата като символ, понеже е бяла. Разглеждам я в по-висок смисъл отколкото тя представлява външно. Дамите не слагат пудрата в стомаха си, а на лицето си, за да представляват нещо по-хубаво. От тази пудра ще се направи едно тесто, от което ще се сформира новият човек. Казва се, че Господ, за да направи човека, взел от най-хубавата най-фината пръст, каквато могъл да намери някога в рая. Не зная, колко време е работил той, но направил човека по свой образ и подобие, и му вдъхнал живот. Този същият Господ днес пак започва нещо ново. Някои от религиозните, от учените хора нямат смилостта да се изкажат по въпроса, как е направен човекът? Някои от еврейските пророци предават думите на Бога, ще им отнема каменното, плътското сърце и ще им дам ново. Е, хубаво, ново сърце в стар мях може ли да се сложи? Казва Христос, ново вино в нови мехове трябва да се тури. Аз не казвам, че думите на пророците не са верни, но онези, които са правили превода, са си казали, хайде за сега да кажем само това, че на човека ще се даде ново сърце, а другото, да не казваме. Защо да не кажем, че всичко в човека ще се измени? Сега, съвременните хора, въз основа на тия думи от писанието, считат, че тъй както са, с това тяло ще могат да възкръснат. Представете си тогава, че някой умре. Като умре тежи 70 килограма, друго 80, трети сто, четвърти 120. С кое тяло ще възкръснат тия хора? Ако хората възкръсваха с тия тела, с които умираха, щяха да бъдат такива, каквито са сега. А онова тяло. От 80 кг Нали ще иска храна? Всичкият спор в света не е ли все за хляба? Хората казват — хляб, хляб. Представете си, че новото тяло ще се нуждае от малко количество храна, няма да има никакъв излишък в него, а при това ще бъде мощно, ще има голямо вътрешно изобилие. Защото звездата Негова видяхме на изток и дойдохме да му се поклоним. Мъдреците, които дойдоха да се поклонят на Христос, от хиляди години са чакали да дойде този велик учител, за да учи разумните хора. От името разумни хора, аз разбирам най-благородните хора, Такива могат да бъдат. Всеки християнин, всеки протестант, всеки православен, всеки мухамеданин, всеки благороден, всеки разумен човек трябва да има една звезда. Нека всеки носи каквото име желая, против името ние нямаме нищо, но като каже, че е православен, нека е православен, нека има тази звезда. Като каже, че е евангелист, нека е евангелист, но да има тази звезда. Като каже, че е Мухамеданин, нека е Мухамеданин, но да има тази звезда. Като каже, че е буддист, нека е будист, но да има тази звезда. Нека всеки си носи името, но да има тази звезда. Да е човек, който мисли, който отговаря за своите постъпки, не пред обществото, а пред Бога. До сега на земята не е имало обществено мнение, а може би и след хиляди години няма да има. Някои казват, какво ли ще каже общественото мнение? Къде е вашето обществено мнение? При създаването на сегашните войни имаше ли обществено мнение, ако всички европейски народи, които воюваха, имаха звезди, те, като християнски народи, като носители на божествената любов, биха ли направили войните? Нямаше да има никакви войни, но техните звезди... Бяха потъмнели и те създадоха войните. Съвсем други неща ги бяха заблудили и мислеха, че светът ще се оправи чрез войните. По този начин, освен, че не се оправи, но още повече се обърка. И сега какви ли чудноватости не направиха? Какво ли не създадоха с тия войни? Някои казаха, — да се режат главите на хората, само така светът ще се оправи. Добре, да се режат, но как ще се режат? За да отидеш на лозито да отрежеш една лоза, трябва да си майстор, трябва да знаеш как и какво да се реже. Ако режите на общо основание. Това е изкуство ли е, лозарство ли е? Аз не зная защо хората мислят, че трябва да се режат главите. В божествения свят такъв закон не съществува. В света съществува един закон — законът на Божията любов, който трябва да пазим свещено, защото за нарушенията му всички сме отговорни. Всеки е отговорен за божественото, което разваля. Не само сега, но и след 10 години, и след сто, и след хиляда, никой не може да ни освободи от тази отговорност. Казва писанието. Всяко дърво, което Бог е посадил, никой не може да изкорени. Сега другата грешка във вас е, че у нези които са тръгнали в този път, се нуждаят не само от светлина, но и от разяснения, за да разбират, че само разумният живот е, който дава светлината. Аз разбирам разумен живот не в обикновен смисъл. Ако стана учен в обикновен смисъл, това няма да поправи света. Аз съм обикновен лекар. Обикновен религиозен човек, обикновен свещеник, обикновен държавник, това няма да оправи света. Ако това действително можеше да поправи света, до сега ние сме имали хиляди учени в старата и в сегашната култура, но светът още не е поправен. За поправенето на света се изисква нещо друго. Вие казвате, че вярвате в Бога, но като подложат вярата ви на изпит, тогава ще се проверите. Вярвате, но ако някой каже, че вашата вяра е слаба, бихте се обидели. Самият живот постепенно проверява, доколко е силна вярата ви. Колко пъти се осъмнявате в Бога и казвате? Дали има Господ или аз сам си го създавам? Дали вярвам или не вярвам? Колко пъти си задавате такива въпроси, но си примълчавате? Трябва да разрешите ребром въпроса, но си казвате като онзи циганин. В този дол я има вода, я няма. Я има Господ, я няма. Аз казвам. Не е въпросът в съмненията, има Господ, нямането на вода на едно място показва, че тя извира на друго. Не можем да отричаме неща, които не съществуват. Не можеш да мислиш за неща, които нямат никаква реалност. Всяко нещо, в каквато и форма да е, колкото и изопачено да е. Все има някаква причина. Следователно, ние трябва да дойдем до първичната причина на нещата. И тъй, сега ще потърсим причината на нещата. Ще ви дам едно малко обяснение, за да видите къде седи вашето заблуждение. Сред вас има много благородни хора, и като ме слушате, във вас се поражда силно желание да се повдигнете, понякога се явява смелост и решителност да сторите това, но все отлагате, най-после решите в себе си. От тази година ще живея един добър, чист живот. Колко хубаво започвате, влезете в някое религиозно общество. Общувате с всички там, но не се мини много време. Откажете се от този живот. Преди няколко дни при мен дойде един българин млад човек и ми каза. Моля ви, кажете ми, какво е вашето мнение за квакерите. Мнението ми за тях е, че те са най-добрите в Англия. Само добро мога да кажа за тях. Защо ме питате? Искаме да привлечем вниманието на квакерите, да изберем седем души измежду нас, да съставим едно малко общество от квакери, та да, според правилата им, да помагат и на българите. Казвам, знаете ли какво е учението на квакерите? До сега не съм се интересувал, но от скоро време се интересувам. Зная, че са против войната, не, те не само са против войната, нещо по-основно има в тях, те имат една вътрешна опитност, всеки се стреми да е в пряка връзка с Бога, с невидимия свят. Като влезете между тях, ще забележите едно гробно мълчание, седят и размишляват, Квакерът никога не говори докато не знае нещо. Когато някой се вдъхнови и му дойде една светла идея, само тогава говори, иначе всички мълчат и мълком се разотиват. Това е външната страна на живота им, но в него има едно вътрешно дълбоко убеждение. Квакерът никога не ни лъже, в техния живот. Има един елемент на разумност. Те са благородни души. Квакерът е готов да раздаде всичкото си имане, но никога няма да каже лъжа. Ако в англичаните има една честност, тя се дължи именно на квакерите. Това е отлична черта. Един млад англичанин квакер Отличен писател бил в Италия, в Рим, и при един случай наблюдавал, как един италианец искал да се самоубие. Изваждал револвера, насочвал го към устата си и пак го отстранявал. Отново го насочвал към устата си. После пак го изваждал, не се решавал. Квакерът? Влязал при него и го запитал, защо не иска да живее? Задлъжнях, не мога да се оправя, затова и не ми се иска да живея. Колко дължиш? Е ви колко си отговорил италиянецът. Квакерът извадил един чек пред него, подписал го и му казал. Заповядай тези 200 хиляди шилинга. За твоя револвер, той е ценен за мен, а за теб животът е ценен. При това виждам, че ти си много страхлив човек. В тебе няма убеждения, ти не смееш да се самоубиеш, аз ще ти покажа друг по-хубав начин, по който ще можеш да умреш, и то с слава. Това правят квакерите, така постъпват хората. Днес някой казва, да отидем на бойното поле, нека откъснат крака ни, но да умрем достойно за народа си. Не, не се умира така, аз бих желал един човек да се жертва за народа си, но как? С Словото, да повдигне народа си в морално отношение, и този човек? След това да остане жив, да не умира, неговият живот да влезе като една потенциална сила в целия народ. Това е жертва за народа. Кога ще стане това? Когато в съзнанието на хората дойде повече светлина. От светлина се нуждаем, ние. Всичко това е мимоходом казано. Сега. Да се върне към своите разсъждения, като ви приведа един интересен пример, който се е случил някога в миналото. Един прочут адепт, наречен Земан Зебу, трябвало да реши задача, дадена му от неговия учител. Турците тълкуват името Земан Зебу последния начин. С това име те наричат всеки, който е закъснял своето развитие и бърза да поправи живота си, иначе ще остане назад. Следователно, Земан зебу бил поставен от учители се на един изпит, който трябвало да разреши правилно. И изпитът се състоял следното. Учителят му го свързал с 10 нишки на живота които той трябвало да разкъса, за това именно дошъл на земята. Учителят му казал, — Ти ще видиш, как са свързани тези нишки и ще ги развържиш по най-разумен начин. Само тогава в теб ще дойде новата светлина и ще разбереш смисъла на живота. Един ден Земан зебу се въодушевил. Видял около себе си десет светли нишки и си казал: Дошло му е времето вече. Извадил ножиците си, уловил първата нишка, готвил се да я отреже, но веднага пред него изскочила хубава млада мома, която му казала: Моля те, не ме режи, ако ме отрежеш, ти си на погрешната страна. Майка ми, ме изпрати на земята да уча и да работя. Ти сега си единственият човек, който можеш да ми дадеш живот. Ако ме отрежеш, всичко се свършва с мен, моето развитие спира. Погледнал я той и си казал ‒ хубаво, хубаво, хайде, нека от мен да мине ‒ оставил нишката. Нея отрязал. Видял втората нишка. Уловил я, вдигнал ножицата да я но изведнъж изкочил един млад, хубав момък и му казал Моля, моля, не дай ме ряза. Тък му се срещнахме с тази мума. Ще завършим приятелство с нея. Отложи рязането за друг път. Помислил си той и си казал: Хайде. Нека от мен да мине. И така не отрязал нишката. Видял третата нишка, решил да я реже и тък му поставил ножицата, когато пред него изкочил един художник със своите четки и буи, и му казал, моля те, не дай ме ряза, аз съм в последния стадий на своето развитие, довършвам своята картина. Отрежиш ли ме, ще се спре развитието на цялото човечество. Хайде от мен да мине! И този път не отрязва нишката. Уловил четвъртата нишка, искал да я реже, но пред него изкочил в военна униформа един генерал и му казал, моля те, не дей ме ряза, аз проектирам от великите планове. На спасението на човечеството. Ако ме отрежеш, ще усекатиш цялото човечество. Затова остави ме да реализирам плана си. Добре, нека от мен да мине. И тази нишка оставил. Уловил смело петата нишка, ще реже вече. Но ето, явил се един жрец със своята тояга, с одеждата си. Готов за служене на Бог. Моля, моля, не ме отрязвай, аз извършвам една от най-важните служби в света — служба на Бог. Аз произнасям една от най- необходимите молитви. Ако прережеш нишката на моя живот, няма кой да се моли за човечеството. — Хайде, нека от мен да мине! — оставил. И тази нишка. Най-после сложил ножицата на шестата нишка. От нея изкочил мъдрец, който му казал, моля те не дай ме ряза, аз пиша една ценна книга, събрал съм материал от хиляди години, искам да оставя тази книга за бъдещото поколение. Ако отрежеш тази нишка, какво ще стане с моята книга? — Не ме отрязвай. Бъди така добър! — Хайде, нека пак от мен да мине, — уловил седмата нишка, но веднага излязъл един народен учител. — Моля, моля, ще бъдеш тъй добър да ме изслушаш. От ред съществувания аз съм посвещавал живота си на възпитанието на децата и днес тъкмо открих един велик план, един велик метод. За възпитанието им, който искам да внеса в света за приложение, Ако ме отрежеш, отиде цялото възпитание, свърши се с човечеството. Е, хайде от мен да мине, оставил и тази нишка. След това ловил осмата нишка, готов да реже, изкочил един слуга. Моля, моля, толкова време съм бил слуга, но никога не съм слугувал тъй както трябва. До сега бях лъжец, крадец, но намерих един много добър господар, добре се отнася с мен, добре ми плаща, Затова искам да водя един честен добър живот. Ако ме отрежеш, ще пропадна завинаги. Хайде, нека от мен да мине. Оставил и него. Хванал деветата нишка. Излязъл един артист със своята арфа. Моля те, не ме режи. Аз създадох една песен, с която ще мога да укротявам, да умиротворявам хората. Мисля да тръгна по света, да пея и да свиря, да го поправя. Ако отрежеш тази нишка, ще спреш не само процеса на моето развитие, но развитието и на цялото човечество. Хайде и този артист да мине. Най-после е сложил ножицата на десетата нишка, но веднага изкочила една майка с детенце на ръце. — Моля, моля, не дай ме ряза. До сега аз помятах всичките се деца, и едва сега родих първото си детенце. Ако отрежеш нишката ми, отиде и детенцето ми, отивам и аз. Хубаво, нека и този път от мен да мине, оставил и последната нишка. Питам сега, всички тия апелирания на десетте души. Не бяха ли на мястото си? — Бяха. Затова Земанзебу остави всички нишки и се върна назад при учителя си. — Да, но разреши ли въпроса? — Не го разреши. Всичките тия нишки, момата, момъкът, мъдрецът, жрецът, учителят и другите, не са били съществени неща. Те са били фиктивни положения. Те са били самият Той. Трябваше да отрежи нишките, нищо повече. Но Той бил страхливец. Учителят му казал: Ще знаеш, че след 2000 години ще ти дам друг изпит, по-страшен от сегашния. Днес. Всички съвременни хора са се спрели пред изпита на зима на зибу. Който и конец да поискаш да срежеш, все ще излезе някой и ще ти каже ‒ чакай, чакай! Турците казват, че като се ударят огнивото и кремъкът един в друг, и огнивото и кремъкът се изтъркват. Те си правят такива запалки от прехан. Удрят с кремака по огнивото, докато префанта се запали. Така правят и българите постоянно изваждат Кремака и префанта, с които се служат за огниво и по този начин разрешават въпросите си. Днес разрешават някой въпрос, но го оставят неразрешен. Утре Разрешават друг въпрос, пак неразрешен го оставят, и най-после чувате да казват за някой човек — Господ да го прости, добър човек беше. Казвам, да, много добър човек беше, но като земан зебу не можа да разреши задачата си. Сега да се върнем към стиха. Когато Христос дойде на земята, яви се тази звезда, и когато възкръсна, явиха се още повече звезди. Тези, които описваха звездите, не ги описаха както трябва, прикриха малко нещо. Казаха, че върху апостолите паднали огнени езици, огнени пламъци, и те приели вдъхновение. Не, дойдоха светищите звезди, които пуснаха толкова светли лъчи, толкова светлина, че стана едно съединение между невидимия и видимия свят, между апостолите и небето. Когато тази жива звезда, тази жива светлина об себе една душа, тя не се колебае, не се съмнява вече. Душата на такъв човек настава един от великите моменти, които той едва ли някога е преживявал, в него се заражда велико, благородно, нежно чувство. Това чувство е толкова нежно, толкова деликатно, че такъв човек във всяко отношение е мощен, силен. Апостол Павел на едно място казва. Всички ние, чрез силата на Словото Божие, можем да побеждаваме. За Христовото учение казват, тази звезда, това учение е разумното Слово Божие. От светлината излиза Словото. Законът е много верен, там, където има светлина в човешкия ум. Разумното слово може да се вмести — там, където има светлина в човешкото сърце, любовта може да се вмести. Светлина трябва на всички хора и всеки един от вас трябва да се заеме да работи, за да дойде тази светлина. До когато звездата ти грее отгоре, ти си радостен и весел. Но щом направиш едно прегрешение? Веднага идва тъмнина, скръп, и ти не виждаш светлината. Що я виждаш, веднага се оплашваш. Всичко пропада и побягваш назад. Дойде ли звездата? Отново се повдигаш. Тази звезда, която Христос носеше, показваше благото на еврейския народ. Христос дойде между този народ, и Той имаше Божието благословение, но след Христа какво благословение имаше? Прекара най-ужасните страдания, каквито един народ може да преживее. Те се местиха от едно място на друго. Прекараха робство, гонения, големи мъчения, обири, какво ли не. И когато Тит превзе Ярусалим след Христа, той распна повече от 6 евреи, тъй, че пътят от Ярусалим до Рим беше покрит само с кръстове. Защо? Защото те създадоха един кръст за своята звезда. Това ожесточение от страна на Тит. Друго яче не може да се обясни. Когато Флавий Йосиф описва историята на еврейския народ, той не може да си обясни, какво помрачение трябва да е дошло у евреите, за да предадат Христос. Когато те бяха обсадени в един малък римски градец около Ерусалим, за да не паднат роби, Дванадесет души от тях убиха около 12 хиляди, после избраха помежду си един, който да убие останалите 11, и най-после и той се самоуби. Геройство е това, но по обратен път. Това наричам аз геройството на отчаянието. Много пъти, когато някой си тегли куршун. Това не е геройство, това е умопомрачение. А ние хвалим такъв човек. Не, този, който иска да умре, не е герой. Човек, който умира, трябва да умре съзнателно и като умре да бъде жив. Онзи, който като умре не е жив, е умрял безвъзвратно. Ние похвалваме само тази смърт която носи живот след себе си. И у нези хора, които умират, а не възкръсват, са изгубени. Под думата смърт в най-общ смисъл ние разбираме оживяване отново. Езикът на писанието в този случай е следният. От смърт трябва да минем в живот. Значи Новият живот се изразява в това, че при преминаването от стария към новия живот ще се премине през смърта. И сегашните страдания са предвестник на този нов живот, за който е нужна тази фина материя, от която трябва да се образува бъдещето тяло на човека. Такъв процес става сега. И в мозъка, и в сърцето на човека. Сега ще ви попитам, по какво се познава един човек? Как ще познаете един ваш приятел? Какво обичате вие в човека? Във всеки човек ние обичаме нещо хубаво. Една божествена черта има в него. Една особеност. Тогава. Кого ще наричете ваш приятел? Аз наричам приятел този, който не само в един живот ми е приятел, но който ми е бил приятел от момента на излизането си от Бога до момента, в който се връща при Бога, през всичките свои съществувания, както египтяните наричат това — трансмиграция на душата. Приятел е този който през всичките перипетии на живота си ти остава верен. Това аз наричам приятелство, това наричам братство, това наричам благородни души. Това, което сега съществува, не е приятелство, то е интерес, тъй го определяме ние. Следователно. Във всеки човек има една черта тъй неизменна, както Бог е неизменяем. Питам, ако имаме такава една неизменяема черта в себе си, какъв ще да бъде нашия живот? Не, че нямаме такава черта, но ние днес се намираме в положението на земан зебу ако той беше отрязал всички тези 10 нишки. друго нещо щеше да се яви. Ако не освободят онзи балон, пълен с газ от въжетата, които го държат, вързан за земята, какво ще стане с него? Няма да може да литне нагоре във въздуха, но щом го освободят от връзките, той ще литне нагоре в пространството към своето место на значение. Ако вие не се освободите от връзките на земята, с които сте се обвързали, на къде ще отидете? Цял ден ще седите пред тефтерите си, ще пишете еди коя си стока колко лева струва, в еди си град през еди коя си година колко хора са родени и умрели, мъже и жени. Еди колко си са се оженили и еди колко си са се развели и така нататък. За всички тия неща постоянно се държи статистика. Е, как ще се оправи свитът? Я ми кажете. На съвременните хора е необходима тази звезда на разумност. Подозрението, според мен, не е наука. Омразата не е наука, злобата не е наука, убийството не е наука, злословието не е наука. Всички тия неща не съставляват наука. Това правят и животните. Ако искате да знаете, аз виждам същата война, която вие водите и между най-малките същества. Какви войни има между тях? Герои са те. И по-низшите животни, също както и хората, си дават знаци за храброст. Това, което вършим ние, вършат и животните. Казвате. Ние се отличаваме. По какво се отличавате? Нека се отличим по нещо. Ако аз се бия и животните се бият. Ако аз ям месо, и животните ядат месо. Ако аз ям трева, и животните ядат трева. Ако аз ритам, и конят рита. Ако аз буда някой човек с рогата си, и волът буде. Ако аз охапя някого с зъбите си, и кучето хапе, или ще кажете, че хората имат картечници, че и пчелите са направили своята картечница, даже по-рано от хората. Тяхната картечница е пълна стечност. Опитали ли сте с какво е пълно тяхното жило? Знаете ли, в какво смешно положение изпадат човек? или някое силно животно пред жилото на пчелата. Един ден, един праведен човек попаднал в гъста гора, и един лъв започнал да го гони. Той взел да се моли на Господ. Господ казал на две пчели да отидат да го защитят. Те ожили лъва в носа, и този герой, баба Джанко, бил принуден да се върне от пътя си надут нос и започнал да маха с глава. Да, две пчели ожили този лъв и сложиха ума му на мястото му, като му казаха, ти няма да гониш този праведен човек, защото ако го гониш, следният път ще дойдем четири. Те не го убиха, а го ожилиха. Така и ние, съвременните хора, мислим, че можем да направим всичко. Ти гониш някого, Господ ще каже на две пчели да те жилнат по носа. Няма да те изпрати на бойното поле, да ти прережат краката, но ще те изпрати две пчели. Едната ще те ожили по лявата страна, другата по дясната, и като те жилнат. Ти ще се върнеш у дома си с надут нос. Жена ти ще те пита, какво стана с носа ти? Да го наложим с нещо? Пчела ме ожили. Ето един разумен, смислен живот. Звездата е това. Всички ние, които говорим за възвишен, благороден, Разумен живот, трябва да го приложим и да покажем на хората в света, че действително Бог ни е пратил на земята. Българите си пишат своята история. Казват, че Хан Крум направил това, Симеон Велики — онова, къде е този Крум, къде е този Симеон Велики. Симеон Велики умрял от разрив на сърцето, защото не могъл да постигне своите планове. Българите трябва по-друго нещо да се отличават, не по успехите на своите войни. Българският Симеон Велики още нищо не е направил, българският Крум още не се е родил, това че Крум отрязал главата на гръцкия император и пил на здравица с нея, още нищо не значи. И това днес се предава на поколенията. Не, не това възпитава хората. Аз говоря за народи, които са християнски, а не езически. Сега, международите и обществата, трябва да се внесат у нези принципи на доброто, които могат да внесат култура, подем между тях. Не е важно какво можем да разстройваме, да разстройва всеки може, за това не се изискват нито много ум, нито голямо изкуство. Истинската наука седи във възприемането и прилагането на разумния живот. Този разумен живот не може да се отдели от религиозния, не може да се отдели и от обществения. Питам, вие, които се грижите за народа, в какво се проявява тази ви грижа? Народът сам се грижи за себе си. Онзи българин, който уре, се грижи за себе си. Кой ни се грижи за себе си? Всеки се грижи за себе си. Но ти не убивай вярата на този човек. Казваш му, защо си такъв будала, че се жертваш за народа си да уреш? Онзи търговец се гледа добре работата, но ти му казваш, защо си будала? Повдигни цените на стоката си, та в малко време да спечелиш повече пари. Учител си, гледаш си добре работата, но дойде при теб някой и каже ти, защо си такъв будала да живееш в този прах с тия дичорлига? Карай малко похалтаво, хълтаво през куп за грош. Как? Нима това е учителство? Една работа, която не може да се извърши разумно с любов, не е работа, а наемничество. И тъй, питам ви сега, кои мислят доброто на българския народ? Аз харесвам тези две пчели, които жилна ли лъва, без да го уморят, жилна ли го, да помне, но да казвате, че старите трябва да се вървят. А да останат младите, това не е права философия, младите казват същото, значи тези, които носят главите, мъдростта и знанието, да си вървят, а младите, телата, да останат. Тези хора, които дават такава насока при възпитанието, са на крив път, те мислят, че между младите... И старите няма никаква връзка, мислят, че между стомаха и главата няма никаква връзка, че стомахът е много важен. В тия си разсъждения отиват до една крива философия. И съвременните лекари отдават хранителността на тялото, на зеленчуците, на месото. Но въпреки това болестите се увеличават. Защо се увеличават? Най-първо хората са изгубили правия начин да се хранят, да пият, да мислят, да чувстват. Сега всичко в нас е изопачено и ние виждаме нещата тъй, както не са. Нека сега дойде някой и да ви покаже, как трябва да се живее. Питайте някой от съвременните учени и ще видите, че колкото учени има, толкова и теории. Под думата Христос ние разбираме онзи велик божествен дух, който е слязал отгоре, за да покажи разумния живот на човечеството. Този дух сега не е скрит. С тази материя и сила, която съдържа в себе си, той е проникнал и обгърнал всички клетки на човешкия организъм. Той действа вътре в нас и приготвя пътя ни. Когато сме в тихо, спокойно настроение на духа, тази звезда проговаря вътре в нас. Ние още не разбираме езика на духа. Разумният, божественият дух говори на наш език и казва ‒ пътят, по който вървиш, няма да те изведе на добър край. А какво трябва да се прави? Този дух, като срещ на Павел, каза му ‒ Павле, пътят, по който си тръгнал, не е добър ‒ кой си ти, Господи? Аз съм Исус със звездата, човекът, който донесе новото божествено учение. Ти си тръгнал по един път на насилие, трябва да се върнеш назад и да пожертваш своя живот за благото на своите братя. И той каза, — Слушам, Господи, какво искаш от мене? Еди сега при Анани и той ще те осведоми. Той отиде, започна живота на Христа и каза, — ще се похваля с кръста Христов. Друго е подразбирал Павел под тия думи, той искал да каже, ще се похваля с разумното слово на Христа, ще се похваля с духа Христов, който носи светлина за човечеството. Светлина в нашия живот. Следователно светлина ни трябва в живота. И тъй, тези мъдреци, които дойдоха в Ярусалим, произведоха цяла суматоха. Не само тогава произведоха такава суматоха, но и днес хората се смущават от същото нещо, казват. Ако това учение се приеме, какво ще стане със света? Ако между хората има любов, ако между тях дойде едно взаимно разбиране, то няма да дойде по един външен процес, по един външен път, а ще дойде по вътрешен път. Някои искат да се организират, организирането не е нещо механично. Той е вътрешен процес. Трябва да се знаят законите, как да се организира човек. При това светът е организиран, нема мислите, че онзи, който е създал света, не го е организирал. Всеки човек, в когато съзнанието е пробудено, принадлежи към този организиран свят, а всеки... Когато съзнанието не е пробудено, те първа ще трябва да се организира. Сега външният свят се организира, а хората, които вярват в Христа, са организирани. Но за каква вяра говоря аз? Не за обикновената вяра, а за необикновената, за вярата на любовта, вярата на мъдростта, вярата на истината, вярата на любовта, която внася вечния живот, прави човека щастлив, вярата на мъдростта, която внася светлина, разкрива невидимия свят в неговата пълнота и вярата на истината, която внася свобода в човешкия живот. Това са сили, с които трябва да работим. Как ще оправите живота си за в бъдеще? Вие сте баща, майка, имате синове, дъщери, как ще ги възпитате? Например, вие сте офицер, имате подчинени. тия хора са сили, в които вие ще можете да работите. Знаете ли, каква анархия би се създала? Ако тия сили откажат да се подчинят на вашата воля, същата тази анархия, аномалия би се създала и в човешкото тяло. Вие трябва да влезете между вашите подчинени, да работите, за да внесете онова високо разбиране и съзнание, влезете във вашето тяло обаче Кръкът ви отказва да се подчини на вашата воля. Умът заповядва, кръкът не изпълнява. Щом кръкът отказва да работи, той е парализиран. Щом всички органи отказват да работят, да се подчинят на човешката воля, какво става с този живот? Умира и тъй. Тази звезда, която се явила на изток, внесла между хората разумния живот. Тези трима мъдрици, които са отишли да се поклонят на Христос, са били разумни. Те разговаряли с Христа. Всички мислите, че като отишли при Христос, видели едно малко бебенце. Дали му подаръците си и се върнали назад. Не е така. Няма много да ви говоря, но ще ви кажа само едно нещо. Те разговаряха с Христос. Той им предаде великите мъдрост и знание, които те предадоха в Индия, и сега това знание се пази там. Индийският народ е единственият народ на земята, който може да пази свещените работи. Нито англичаните, нито американците, нито французите, нито който и да е друг народ, могат да пазят свещени тайни. Само индусите могат да ги запазват, затова там се занесе на съхранение великото. Свещено учение Ето защо толкова хора от Европа отиват в тия светилища да учат. Светилищата не са някакви видими храмове. Не, в Индия има такива храмове, за които хората днес нищо не знаят. Следователно, има някаква особена светлина. Вие. Виждали ли сте я? Разказваше ми един млад българин следната своя опитност. Намирам се, казва той, в една тъмна нощ, осамотен, в едно отчаяно положение, готов да се самоубия, но отправям ума си към Бога с молба, да ми дойде светлина, да осветля пътя си. И какво виждам тогава? Доста далеч пред мен се движи едно голямо светло кълбо. Аз вървя и то пред мен, но постепенно положението ми все повече и повече се изменя. Най-напред то беше по-далеч, после взе да приближава, докато почувствах една приятна мека светлинка и познах Бога в душата си. От този момент си казах — разбирам какво нещо е животът. От това кълбо започна да излиза глас, който ми каза — готов ли си, какво мислиш да правиш? Вие ще кажете сега, че това са приказки. Не, това не са приказки, това са... Реалности Казвам, аз бих желал всички да имате тази светлина и тя да ви проговори. Понякога интуитивно чувствате, схващате, че нещо ви говори в ума или в сърцето, но то е тъй разбъркано. Един ден обаче тази светлина ще ви проговори. Ще знаете, откъде идва, каква посока има. Сегашните ясновидци казват, че Господ им говорил, но откъде ви говори Господ? Едни казват, че им проговорил от главата, други от ума, трети от сърцето, четвърти от гърлото, от очите, от гърдите и така нататък. Кажете и вие. Откъде ви проговори Господ, казвам, от много места говори, но само едно място има, от което като проговори, вие ще знаете вече унази велика истина, която ще ви направи човек, по образ и подобие Божие. И тъй, за обикновените хора, Господ говори от а за необикновените, за просветените, има само едно място, само един начин, по който говори. Само тези трима велики мъдреци видяха тази светлина, тази звезда и отидоха да й се поклонят. Аз бих желал и вие днес да видите тази звезда, да ви проговори тя. И да разберете великия идеал на вашия живот, да разберете какъв е вашият стремеж, и да кажете ‒ заслужава си да се служи на Бога. 8 февруари 1925 г. София